Hallå, hej, hej! Idag ska ni få träna på många bindord. Det är svåra bindeord som gör att vissa andra ord måste flytta på sig och byta plats. och så. De här svåra bindorden, det är såna här som Därför att Trots att Att Eftersom Innan Medan om och som och när de här orden de kan komma i mitten och binda ihop två olika delar eller kan de komma först men nu ska jag bara säga meningar som där orden där de här orden kommer i mitten och det som händer när de här orden kommer i mitten det är att efter dem så har vi ett subjekt och vi har ett verb. Men om där finns ordet inte, eller de andra orden som är som ordet inte. De som heter satsadverbial. Inte orden. Ni vet, inte, alltid, aldrig, ofta, ibland, gärna, väl, verkligen, tyvärr. Om det finns med ett sånt ord där efter de här svåra bindorden, då måste det flytta sig och komma före verbet istället. Annars är det ju alltid, vi har sagt, att inte orden ska komma efter. Ni vet, han äter, där verbet, han äter inte pizza. Han flyger inte flygplan. Han gillar inte musik. Han gillar verkligen musik. Han gillar tyvärr musik. Inte ordet kommer efter verbet. Men, nu ska det, inte ordet, det ska alltså flytta sig och komma före verbet istället. Så att det blir så här. Um, han Han äter pizza. Trots att, där har vi ordet, trots att han, spektet, sen kommer inte ordet, inte, och sen kommer verbet, är hungrig. Han äter pizza, trots att han inte är hungrig. Eh, ja, då börjar vi. Vi har en massa meningar att lyssna på. och Lyssna nu många gånger. Vi börjar med en massa meningar som är med ordet därför att. Och det är ju som svar på varför. Jag flyttade till Göteborg därför att jag började studera där. Jag flyttade till Göteborg därför att jag började studera där. Och om man säger det lite snabbare, då kanske man till och med tar bort, flytta det, det. Ibland säger man inte det när man har talspråk. Man måste skriva, men man kanske inte uttalar det. Jag flyttar till Göteborg därför att jag börjar studera där. Jag flyttar till Göteborg därför att jag börjar studera där. Det är dåtid, preteritum. Och man måste skriva att det är på både flyttade och började. Men när man pratar kanske det inte hörs. Jag flyttade till Göteborg därför att jag började studera där. Nu kommer nästa mening och där har vi ett inte-ord. Han kommer inte idag därför att han inte är frisk. Det måste vara efter, därför att. Därför att han inte är frisk. Inte kommer före och sen kommer är-verbet. Han kommer inte idag, därför att han inte är frisk. Och på skånska, han kommer inte idag, därför att han inte är frisk. Inte, inte, inte. Han kommer inte idag, därför att han inte är frisk. På söndagar träffar de aldrig kompisar, därför att de inte hinner. Inte och verbet hinner. På söndagar träffar de aldrig kompisar, därför att de inte hinner. Därför att de inte hinner. Förra året åkte jag inte till havet, därför att jag arbetade mycket. Det är inte i den första biten av meningen. Förra året åkte jag inte till havet. Det, det är inte. Det gör som vanligt. Det ska inte flytta sig. Det är bara efter. Därför att. Efter det svåra bindordet. Därför att. Förra året åkte jag inte till havet. Därför att jag arbetade mycket. Förra året åkte jag inte till havet. Därför att jag arbetar mycket. Jag kommer inte till skolan imorgon. Därför att jag har tid hos min assistent. Jag kommer inte till skolan imorgon. Därför att jag har tid hos min assistent. Min mamma är arg därför att jag alltid spelar musik så högt. Hm, stackars mamma. Hon får nog ont i huvudet. Min mamma är arg därför att jag alltid spelar musik så högt. Och det var alltid... Som var satsadverbialet, inte ordet. Min mamma är arg därför att jag alltid spelar musik så högt. Hon stannade hemma därför att hon hade hög feber. Hon stannade hemma därför att hon hade hög feber hon stannar hemma därför att hon hade hög feber. I dag är de trötta därför att de var på fest igår. I dag är de trötta därför att de var på fest igår. I dag är de trötta. I dag är de trötta. I dag är de trötta därför att de var på fest igår. Mm? Då kommer ordet om. Du kan alltid komma till mig om du inte förstår läxan. Det var ett inte om du inte och sen verbet förstår läxan. Du kan alltid komma till mig om du inte förstår läxan. I den första delen av meningen, där var det ordet alltid som försatsade det Och det kommer efter verbet, precis som vanligt. Du kan alltid komma till mig. Men sen kommer ordet om. Och då måste inte flytta sig före verbet. Du kan alltid komma till mig om du inte förstår läxan. Det är tråkigt. Det är tråkigt i skolan om kompisarna inte kommer. Det är tråkigt i skolan om kompisarna inte kommer. Du måste sluta om du alltid kommer för sent. Årdet alltid kommer före vervet kommer. Du måste sluta om du alltid kommer för sent. Du måste sluta om du alltid kommer för sent. I Göteborg kan man få en lägenhet om man kan betala hög hyra. I Göteborg kan man få en lägenhet om man kan betala hög hyra. Boken är jättebra om man läser den. Boken är jättebra om man läser den. Om man läser den, om man läser den, om man läser den. Boken är jättebra om man läser den. Du kommer ihåg allt om du repeterar mycket. Mycket, mycket. Du kommer ihåg allt om du repeterar mycket. Läraren frågar om eleverna förstår. Mm, ja, han frågar. Förstår ni? Förstår ni allt? Han frågar om eleverna förstår. Läraren frågar om eleverna förstår. Vi kan inte gå på bio om vi inte har tid. Om vi inte har tid. Inte kommer föreverbet har.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 Hon frågade om han ville gå på bio. Hon frågade om han ville gå på bio. Hon frågar om han ville gå på bio. Sen kommer ordet när, som har med tiden att göra. Hon har tråkigt när vi bara arbetar. Ja, stackars lilla flicka. Flickan har tråkigt och mamma och pappa bara arbetar. Hon har tråkigt när vi bara arbetar. Tråkigt. Tråkigt. Men vi säger tråkigt. Hon har tråkigt när vi bara arbetar. Vi vet inte när vi slutar skolan idag.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 Inte komma före. Verbet är. Familjen åker alltid till Italien när det inte är bra väder i Sverige. I morse träffade jag Lena när hon väntade på bussen. I morse träffar jag Lena när hon väntar på bussen. I morse träffar, träffar jag Lena när hon väntar på bussen. Hon blir ledsen när jag aldrig ringer till henne. Hon blir ledsen. När jag aldrig ringer till henne. Aldrig. Vad satsar verbialet? Inte ordet. Aldrig. Och sen kommer verbet ringer. Hon blir ledsen. När jag aldrig ringer till henne. Han frågar.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 Vi måste vänta lite till. Sen när mamma kommer, då ska vi äta. Vi ska, vi ska äta när mamma kommer hem. Hon lyssnar alltid på radio när hon diskar. Hon lyssnar alltid på radio när hon diskar. I början. Hon lyssnar alltid på radio. Det är en vanlig bit. Hon lyssnar verbet och sen kommer satsadverbialet, inte ordet, som är alltid. Hon lyssnar alltid på radio. Sen kommer när, det svåra ordet, när hon diskar. Det var inget satsadverbial där, så var inget ord som behövde flytta sig. När hon diskar. Hon frågade. När han ville gå på bio. Mm, hon undrade. Men när vill du gå på bio? Säg när du vill gå på bio. När vill du gå? Hon frågade när han ville gå på bio. Hon frågade när han ville gå på bio. Mm, det var det. Då tar vi ordet medan. Medan. Hon, det är som man gör två saker på samma gång. Två olika saker händer på samma gång. Samtidigt. Barnen är, är på dagis medan Peter och Eva jobbar. Så på samma tid som Peter och Eva jobbar, samma tid så är barnen på dagis. Barnen är på dagis medan Peter och Eva jobbar. Hon lagar mat medan hon pratar med barnen. Hon gör båda sakerna. Hon pratar med barnen och hon lagar mat på samma gång. Hon lagar mat medan hon pratar med barnen. Med barnen. Med barnen. Med barnen. Med, med barnen. Peter brukar diska.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 Tittar ofta på tv på kvällen medan barnen leker. På skånska säger man ibland mens, mens barnen leker. Inte medan barnen leker, utan mens barnen leker. Det betyder samma. Eva och Peter tittar ofta på tv på kvällen mens barnen leker. Mens barnen leker, medan barnen leker. Eller medans barnen leker. Betyder samma. Medans barnen leker. Men mens och medans. Det är talspråk du måste skriva. Medan. Eva och Peter tittar ofta på tv på kvällen. mens barnen leker. Min fru lagar mat. Medan jag bara sitter i soffan. Där hade vi bara. Som var inte ordet. Satsad verbialet. Bara och sen verbet sitter. Min fru lagar mat. Medan jag bara sitter i soffan. Min fru lagar mat. Medan jag bara sitter i soffan. Medan jag bara sitter i soffan. Lena tänker. Medan hon skriver. Lena tänker medan hon skriver. Hon lyssnar alltid på radio medan hon diskar. Hon lyssnar alltid på radio medan hon diskar. Hon lyssnar alltid på radio som diskar. Hon lyssnar alltid på radio medan hon diskar. Det betyder så? här. Mm? Då tar vi inte, nej förlåt, innan, innan. Ibland säger man före istället, innan. Det är något som ska komma före, något som ska komma innan. Eva kommer hem innan klockan är fem. Hon kommer kanske klockan fyra. Klockan är inte fem. Innan klockan fem. 4 5 Eva kommer hem innan klockan är 5. Barnen leker ofta innan de ska äta middag. Först leker de lite och sen äter de middag. Barnen leker ofta innan de ska äta middag. Ibland äter Eva och barnen. Ibland äter Eva och barnen innan Peter kommer hem. De är så hungriga, de kan inte vänta. De äter klockan fem. Och Peter, han kanske kommer klockan sex. Ibland äter Eva och barnen innan Peter kommer hem. Ibland. Ofta säger man bara ibland. Ibland äter Eva och barnen. Ibland äter Eva och barnen innan Peter kommer hem. Barnen badar innan de går och lägger sig. Först badar de och sen går de och lägger sig. Barnen badar innan de går och lägger sig. Peter eller Eva läser en saga innan barnen somnar klockan nio. En saga det är som en bok. En berättelse ur en bok. En barnbok. Peter eller Eva läser en saga Innan barnen somnade klockan nio. De kom till festen innan maten var färdig. Oj då. maten var inte färdig. Maten skulle vara i ugnen mer. Det var inte klart. Allt var inte klart. De kom till festen innan maten var färdig. De kom till festen. Till festen.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 Veckaklockan ringde klockan sju. Men jag vaknade halv sju. Jag vaknade. Jag vaknade innan veckaklockan ringde. Jag vaknade innan veckaklockan ringde. Vi ska äta innan mamma kommer hem. Vi ska äta innan mamma kommer hem. Vi måste äta nu klockan fem. Vi måste äta nu. Mamma kommer sen klockan sex. Vi äter klockan fem. Vi ska äta innan mamma kommer hem. Vi måste köpa ägg och mjölk innan vi kan göra pannkakor. Vi måste köpa ägg och mjölk innan vi kan göra pannkakor. Mm. Så kommer eftersom. Eftersom, det är samma sak som därför att. Min mamma är arg eftersom jag alltid spelar musik så högt. Min mamma är arg därför att jag alltid spelar musik så högt. Eftersom jag alltid spelar musik så högt. Därför att och eftersom samma. Och där är alltid som är satsad verbial, inte ordet. Och sen kommer verbet spela. Eftersom jag alltid spelar musik så högt. Min mamma är arg eftersom jag alltid spelar musik så högt. Fifi är hungrig eftersom hon inte åt frukost i morse. Hmm, Fiffi är lite dum. Hon åt inte i morse och nu är hon så hungrig. Hon måste äta frukost annars blir hon hungrig. Fiffi är hungrig. Fiffi är hungrig. Fifi är hungrig. Fifi är hungrig eftersom hon inte åt frukost i morse. Eftersom hon inte åt frukost i morse. Eftersom hon inte åt frukost i morse. Han stannade hemma eftersom hon hade hög feber. Hmm. Han stannade hemma eftersom hon hade hög feber. Mannen stannade hemma. Hennes man stannade hemma eftersom hon hade blivit så sjuk. Han måste stanna hemma och ge henne vatten och torka på pannan och byta lakan och hjälpa henne. Och det var en snäll man som hjälper sin fru när hon är sjuk. Han stannade hemma eftersom hon hade hög feber. Han stannade hemma eftersom hon hade hög feber. Idag är de trötta eftersom de var på fest igår. Så går det. Är man på fest sent, då är man trött nästa dag. Idag är de trötta eftersom de var på fest igår. Idag är de trötta. Idag är de trötta. Idag är de trötta. Idag är de trötta. Idag är de trötta eftersom de var på fest igår. Så går det. Nu tar vi ordet som. Igår träffade jag en flicka som du känner. Du känner henne. Och jag träffade henne. Jag vet att du känner henne. Igår träffade jag en flicka som du känner. Igår träffar jag en flicka som du känner. Jag känner bara en flicka som inte kommer från Sverige. Inte kommer. Som inte kommer. Inte och sen kommer verbet. Jag känner bara en flicka som inte kommer från Sverige. Jag känner många flickor som inte kommer från Sverige. Men den här känner bara en. Jag känner bara en flicka som inte kommer från Sverige. Anna känner en kille som jobbar på Sydsvenskan. Tidningen i Malmö. Anna känner en kille som jobbar på Sydsvenskan. Eller, Anna känner en kille som jobbar på GP, Göteborgsposten, tidningen i Göteborg. Då, så, då tar vi ordet att. Bara ordet att. Inte trots att eller därför att, utan bara att. Ali säger att han inte förstår grammatik. Ali säger att han inte förstår grammatik.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 Vill han åka i vår bil? Mm, tror du att han vill åka med oss? Och så har vi trots att. Denna är två olika. Hapte kommer till skolan trots att han har mycket ont i huvudet. Det var konstigt. Han har ont i huvudet och han går till skolan. Nej, nej. Har man ont i huvudet ska man vara hemma. Men han kommer till skolan trots att han har mycket ont i huvudet. Det betyder samma som fast han har mycket ont i huvudet. Eller fast än han har mycket ont i huvudet. Hapte kommer till skolan trots att han har mycket ont i huvudet. Hapte kommer till skolan fast han har mycket ont i huvudet. Mycket, säger man bara mycket. Huvudet, säger man ibland. Huvudet, eller huvudet. huvudet. Inte så noga huvudet, huvudet. Hapte kommer till skolan trots att han har mycket ont i huvudet. Mycket ont i huvudet. Vi pratar mycket svenska trots att vi inte kan så många ord. Ha, vi kan inte så många ord. Och ändå pratar vi mycket svenska. Det är konstigt. Vi kan inte så många ord, men vi pratar mycket svenska. Vi pratar mycket svenska fast vi inte kan så många ord. Vi pratar mycket svenska fast den vi inte kan så många ord. Vi pratar mycket svenska trots att vi inte kan så många ord. Inte är satsadverbialet som kommer före kan. Vi pratar mycket svenska trots att vi inte kan så många ord. Så. Det var alla meningarna. Om du orkar så får du nej tittar jag varje en till. Han gick till jobbet trots att han var sjuk. Oj då, är man sjuk, så ska man inte gå till jobbet. Då ska man vara hemma. Men han gick till jobbet trots att han var sjuk. Hoppas att ni inte gör det. Stanna hemma om ni är sjuka. Det var allt. När du orkar så kan du lyssna på dem en gång till. Tack så mycket för mig. Hej då!